Тері Прачетт, Джинго. У щурячій палаці було велелюдно. Присутність лідерів гільдії була обов'язковою, але там і без них було безліч людей, які вважали, що також мають право побачитись наостанок із покійником. Там навіть було кілька старших чарівників. Всі хотіли колись сказати своїм внукам «Я там був». Хоча, звісно, чарівникам так і не можна, бо вони не повинні мати внуків, примітка автора. «Я переконаний, треба більше ланцюгів», – сказав етінарій, коли вони затрималися в дверях і побачили натовп, що зібрався. «Ви що, серйозно до цього ставитеся?» – запитав Ваймс. «Незвичайно серйозно, можете не сумніватись, командоре. Але якщо я з якихось причин виживу, доручаю вам придбати трохи кайданів». Ми повинні навчитися робити такі речі правильно. Я триматиму їх під рукою, обіцяю. Добре. Патрицій кивнув лорду Іржавському, що стояв між паном Богісом і лордом Дауні. Доброго ранку, привітався він. Можна, швиденько, в мене сьогодні насичений день? Бачу, вам подобається й далі робити закморпорка посміховисько почав було іржавський. Він метнув погляд на Вальмса. Викресливши його зі свого Всесвіту. Це не формальний судовий процес, лорде Ветінарі, це притягнення до суду, щоб ви знали, в чому вас звинувачують. Пан підступ каже, що до повноцінного судового процесу ще тижні й тижні. Вам, без сумніву, вони недешево обійдуться. Ну що, продовжимо, мовив лорд Ветінарі. Пан підступ зачитає обвинувачення оголосив Ржавський, але якщо коротко, тобі добре відомо, Гевлоку, що тебе звинувачують в державній зраді. Ти дуже ганебно капітулював, але я не і цілком протизаконно уступив усі права на суверенність нашого краю, відомого як Лешб, але такого краю не існує. Лорд Вержавський затнувся, ви взагалі в своєму розумі, сер. Умови капітуляції потрібно було ратифікувати на острові Лешб, лорд Іржавський. Такого острова немає. Чоловіче, ми минали його на шляху сюди, а зараз його хтось бачить? Ангва постукала вам за по плечу. Щойно ми причалили на річці, піднялася дивна хвиля, сер. Чарівники щось схвильовано обговорили, а тоді встав архіректор Ридикюль. Ваші світлості. Схоже, в нас виникла проблема. Декан каже, що його там справді немає. Це ж острів. Ви хочете сказати, що його хтось вкрав? Ви хоч знаєте, де він є? Ми добре знаємо, де він. І його там немає. На його місці лише багато водоростей і уламків. Холодно відповів декан. Він встав, тримаючи в руках невеличку кришталеву кулю. Ми майже щовечора за ним спостерігали. Знаєте, щоб посперечатися. Звісно, з такої відстані картинка доволі нечітка. Іржавський витріщився на нього, але декан був надто великим, щоб викреслити його з картини світу. Але ж не може цілий острів отак взяти і зникнути, не здавався Іржавський. Теоретично, мій лорде, вони і з'явитися отак просто не можуть, але цей з'явився. Можливо, він знову затонув? – припустив Морква. Тепер Ржавський втупився у ветінарі. Ти про це знав? – заждав він відповіді. Звідки мені про таке знати? Ваймс роздивлявся обличчя. — Ти точно щось про це знаєш, — сказав Ржавський. Він зеркнув на пана підступа, який худко листав сторінки великої книги. — Мені тільки відомо, мій лорде, що принц Кадрамо, політично небезпечний для себе час, обміняв грандіозну військову перевагу на острів, який, схоже, пішов на дно, — сказав лорд-ветінарій. — Хапонці гордий народ. «Цікаво, що вони думають із цього приводу». І тут Ваймус згадав генерала Ашала, що стояв біля престолу принца Кадрама. «Хапунці люблять успішних лідерів», – подумав він. «Цікаво, що стається з лідерами невдахами?» «Тобто подивіться, що ми робимо, коли ми думаємо. Хтось його штурхнув. Це ми, сер», – мовив Нобі. «Нам сказали, що в них немає волокушів, але за 10 доларів – Можуть забацяти стіл для пін-понгу. Можемо потягнути його на трамплінчику. Але сержант думає, що це буде комічно. Ваймз вийшов із приміщення і, потягнувши за собою Нобі, притиснув малого чоловічка до стіни. Куди ви подорожували з весі Наріка, І май на увазі, я знаю, коли ти брешеш. У тебе губи рухаються. Ми, ми, ми просто вирушили в невеличке плавання, сер. Він наказав, щоб я нікому не говорив, що ми запливли під острів, сер. То ви під Лешб? Зовсім ні, сер, ми туди не запливали. То ще та смердюча діра. Від неї тхне тухлими яйцями. Клята печера, завбільшки як місто, серйозно. То ти, мабуть, дуже зрадів, що ви туди не запливали. Нобі, схоже, попустило. Саме так, сер. Ваєм спотягнув носом. Ти користуєшся якимось кремом піс... Він виправився якимось кремом замість гоління, Нобі. Ні, сер. Мені пахне перебродженими квітами. А, це просто сувенір, який я придбав у заморському краї сер. Він довго тримається, якщо ви розумієте, про що я. Ваймс стинув плечима і пішов назад у щурячу палату. І мене ще більше обурює припущення, що я, знаючи про це, вів переговори з його високістю, «А, сер Семюел, ключі від наручників, будь ласка!» «Ти знав, ти весь час знав!» – заволав Вержавський. «Лорди в етінарі висунуть якісь обвинувачення?» – запитав Ваймс. Пан Підступ листав наступний том, як на зомбі у нього був неабияк схвильований вигляд, а сіро-зелений тон його шкіри суттєво позеленішав. «Не те, щоби...» – пробубанів він. «Але ще не вечір!» – крикнув лорд Вержавський. «Що ж, коли доведете його провину, обов'язково дайте мені знати, і я його, заарештую», – сказав Ваймс, розімкнувши наручники. Він чув оплески з надвору. Ніщо Ванкморпорку довго не трималося в таємниці, Клятого острова більше не було, і ось так все й вирішилося. Він зустрівся поглядом із ветінарі. «Пощастило вам, Геш», – сказав він. «О, сер Семюел, курка завжди на місці, якщо добре придивитися». День видався чи важчий за саму війну. Щонайменше один килим вилетів із Гапонії, а між палацом та посольством був безперебійний потік повідомлень. Біля палацу досі юрмився натовп. Щось відбувалося, і навіть якщо вони не знали, що саме, то не збиралися це прогавити». Вони хотіли стати свідками історичної події, яка могла от-от статися. Ваймс пішов додому, на його поди в двері відчинив Вілкінс. У нього були засукані рукави, і взягнений він був у довгий зелений фартух. «Ти? Як ти вбіся так швидко повернувся?» – здивувався Ваймс. «Пробач, це прозвучало невічливо. Я обманом потрапив на корабель лорда Іржавського сер. Скориставшись загальною метушнею, я не хотів допустити, щоб тут усе скотилося в прірву. Боюся, столове срібло відверто в жахливому стані, а садівник не має ані найменшого поняття, як його чистити. Хочу заздалегідь попросити у вас вибачення за припаскудний стан столового начиння сер. Ще кілька днів тому ти відгризав людям носи. «Ах, не вірте кожному слову рядового бурка, сер», – сказав Дворецький, коли Ваймс зайшов усередину. «Тільки один ніс. І потім ти біг сюди, щоб понатирати срібло? Не годиться занижувати стандарти, сер?» Він затнувся. «Сер, так? Ми перемогли?» Ваймс зазирнув у кругле рожево-щоке обличчя. ми не програли, Вілокінце», – мовив він. «Ми ж не могли дозволити чужинському деспоту...» Підняти руку на Андморпорк, правда, сер? запитав дворецький. Його голос ледь тремтів, гадаю, що ні. Тож ми все правильно робили, гадаю, що так. Садівник казав, що лорд ветінарій обвів хапонців круг пальця, сер, а чому б ні? Він інших теж дурить. Було б добре, сер. Леді Сибіл, у дещо рожевій вітальні, сер. Коли зайшов Ваймс, вона невміло щось в'язала, але підвелася і поцілувала його. «Я вже чула», – сказала вона. «Молодці». Вона зміряла його поглядом, наскільки їй було видно, він був цілий і неушкоджений. «Я не впевнений, що ми перемогли. Те, що ти повернувся додому живий, вже рахується за перемогу Семе. Хоча, звісно, я би не сказала цього в присутності вельможної Селашіль. Сибіл помахала перед ним в'язанням. Вона організувала комітет, щоб ми в'язали шкарпетки нашим бравим хлопцям на фронті. Але виявилося, що ви повернулися, а я ще навіть до буття не розібралася, як в'язати п'ятку. Вона, мабуть, буде незадоволена. — А у мене, по-твоєму, ноги, як у жирафа? — Хм, — вона глянула на в'язання. — Може, тобі шарфик треба? Він знову її поцілував. «Я збираюся прийняти ванну, а тоді щось перекусити», – сказав він. Вода була, ледь тепла. Ваєм туманно здогадувався, що Сибіл збрело в голову, ніби не гоже набирати гарячі балі, поки бушує війна. Він лежав у ванні так, що тільки ніс стирчав над поверхнею, коли почув якісь віддалені голоси переміж із тим специфічним «Лонг-Лонг, коли ти повухав в воді». Тоді відчинилися двері. «Фред прийшов тебе, викликає в доповіла Сибіл. «Вже? Але ж ми навіть не сіли вечеряти. Я піду з тобою, Сема. Він не може отак викликати тебе, коли йому заманеться». Сем Ваймс намагався напустити на себе максимально серйозний вигляд, на який може спромогтися людина, тримаючи в руці губку. Сибіл. «Я командор Вартий, а він правитель міста». Це не те саме, що піти поскаржитися вчителю, бо я погано тямлю в географії. Я сказала, що піду з тобою, Семе. Човенков знов рейками прямо в воду. Нагору піднявся струмінь бульбашок. Леонард зітхнув, він свідомо вирішив не затикати його корком. Течія може віднести його куди завгодно. Він сподівався, що його закотить у найглибшу океанську западину, чи навіть прямісіньку за узбіччя. Він пройшов непоміченим крізь юрби людей, поки не дістався палацу. Зайшов у таємний коридор і навіть не думаючи, оминув різні пастки на шляху, адже він же їх і придумав. Він дістався дверей до своєї просторої кімнати і відімкнув їх. Опинившись всередині, він знову замкнув двері і просунув ключ у шпарину під ними, а тоді зітхнув. Так ось він який, світ, справжня божевільня, повна божевільців. Що ж відтепер він буде обережним? Було очевидно, що деяким людям кортить усе обернути на зброю. Він заварив собі горнятку чаю, Вийшов дещо затягнутий процес, бо він тим часом розробляв кращий вид ложки та невеличкий пристрій для покращення циркуляції окропу. Тоді він вмостився в своєму спеціальному кріслі і потягнув за важіль. Впали противаги, вода перетекла з одного резервуара в інший. Крісло скрипнуло і перейшло в зручне положення – Леонард похмуро дивився крізь вікно мансарди, кілька морських пташок ліниво кружляли в блакитному квадраті, ледве махаючи крилами. Згодом, коли його чай почав остигати, Леонард взявся малювати. Леді Сибіл, оце так несподіванка, мовив лорд ветінарій. Добрий вечір, сер Семюел, який на вас красивий шарф. «Капітан Морква, і ви тут? Будь ласка, сідайте. У нас ще багато незавершених справ». Вони сіли. «Насамперед, – почав лорд в я щойно зробив начерк оголошення для міських оповісників. Новини хороші. То війна вже офіційно закінчилась? – запитав Морква. Війна, капітани, ніколи і не починалася. Це було непорозуміння». «Ніколи не починалась, мовив Ваймс. – Загинули люди, власне, підтвердив в етінарі, а це означає, чи не так, що нам слід якомога більше прислухатися одне до одного. А що з принцом? О, переконаний Ваймзе, ми з ним можемо домовитися. Я так не думаю. З принцом Куфурою, я думав, він вам подобається. Що? А що сталося з іншим принцом? Він, схоже, подався з довгим візитом у далекі краї. — мовив Патрицій з певним прискоренням. — Маєте на увазі візит, коли у вас навіть немає часу спакувати речі? Саме так. Схоже, він розчарував своїх людей. — А ми знаємо, в яку саме країну він подався? — запитав Ваймс. — Хапоністан, здається. Перепрошую, я сказав щось смішне. О, ні-ні, просто мені майнула одна думка, от і все. Ветінарій відкинувся в кріслі і вкотре мир встелив усе іділічною ковдрою. Втім, не думаю, що хапонці дуже з того раді. Така природа людей – накидатися на своїх лідерів, коли від них відвернулася удача, додав в з незмінним виразом обличчя. О, проблеми без сумніву будуть, нам лише доведеться їх обговорити. Принц Куфура – дуже приємний чоловік, такий як більшість його попередників. Плящина вина – буханець хліба і дюжина друга урочистих і хвалебних звернень, і його вже не так хвилюватиме політика. «Вони не менш кмітливі за нас», – сказав Ваймс. «Тоді нам необхідно не відставати від них», – сказав вецінарій. «Щось на кшталт мозкових перегонів, – мовив Ваймс, – що куди краще за перегони озброєнь і дешевше, – мовив Патрицій. Він листав документи, які лежали перед ним на столі. Отож, що в нас тут? Ага, що в нас із трафіком? Трафіком? Мозок Ваймза спробував зробити різкий розворот. Так, наші старовинні вулички останнім часом страшенно переповнені. Я чув на королівському тракті живе візник, який обзавівся господарством і сім'єю, поки стояв у черзі а відповідальність за чистоту вулиць насправді віддавна лежить на плечах варти. Можливо, сер, але нині, тож вияваємось, створити відділок, який регулюватиме ці питання, вирішуватиме проблеми, поцуплені вози і так далі і стежитиме за тим, щоб головні перехрестя були без корків і, можливо, штрафуватиме візників, які надто довго стоять на дорозі і перешкоджають руху, і так далі. Сержант Колон разом із Капралом Нопсом, думаю, ідеально підходять для цієї роботи, що, я підозрюю, легко може бути самофінансованою. Що ви про це думаєте? Шанс бути самофінансованими і непристреленими, подумав Ваймс. Вони подумають, що вмерли і потрапили в рай. Це ви так хочете їх винагородити, сер? Скажімо так, Ваймзе, якщо людина не в своїй тарілці, треба знайти для неї підхожу. Думаю, з цим не виникне проблем, сер. Звісно, це означає, що мені доведеться когось підвищити. Переконаний, що можу доручити деталі вам. Звісно, їм двом також належить невеличка надбавка скажімо, 10 доларів. О, і ще одне, Ваймзе, я. Особливо радий, що леді Сибіл зараз усе сама почує. Я вирішив змінити назву вашої посади. Невже? Командор доволі важко вимовляється, тож мені нагадали, що слово, яке першочергово означало «командор», було «дукс». У Римській імперії звання військового вождя. Від нього пішли англійське «Дюк» – герцог, італійське «Дуче» – «Дуче» примітка перекладача. «Дукс Ваймс» – він почув, як охнула Сибіл. Ваймс розумів, що довкола нього запала вичікувальна тиша, як між запаленням гнота і вибухом. Він знову і знову прокручував це слово в умі. «Герцог?» – перепитав він. «О, ні». «Сибіл, можеш зачекати за дверима? Чому, Семе? Мені потрібно особисто обговорити це з його світлістю, тобто зчинити сварку? Дискусію». Леді Сибіл зітхнула. «Ох, ну гаразд, слово за тобою, Семе, ти це знаєш». «Виникли ще попутні питання, – сказав лорд-ветінарій, коли за нею зачинилися двері. Ні, можливо, вам слід їх заслухати? Ні!» «Ви вже раніше так зі мною чинили. Ми організували варту. Нам майже вдалося набрати необхідну кількість особового складу. Фонд вдовиці сирі так розрісся, що чоловіки вже в чергу стають, щоб нести варту в небезпечних районах, а мішень для гри в дартс, яку ми нещодавно отримали як новесенька. Нам нічого не треба. Мені завжди здавалося, що на кам'яно лицогуваємся». «Безпідставно зводять наклеп», – мовив ветеринарі. «Я не прийму!» «Що?» – Ваймс застопорився посеред гніву. «Я теж так завжди вважав», – віддано мовив Морква. Ветінарій підвівся, підійшов до вікна і, заклавши руки за спину, виглянув на Бродвей. «Схоже, настав час для переосмислення деяких старих припущень», – мовив ветеринарі. Усвідомлення лягло на Ваймза холодним серпанком. Ви пропонуєте змінити історію? запитав він. Я правильно зрозумів, переписати? О, мій дорогий Ваймзе, історія весь час змінюється. її постійно переглядають і переосмислюють. Якось же нам треба займати істориків. Не можна допустити, щоб вони розгулювали вулицями з таким багажем знань і купою вільного часу. Голова гільді істориків цілком зі мною згідний, і я знаю, що головна роль вашого предка в історії міста дозріла до свіжого аналізу. «Ви вже з ним це обговорили?» – запитав Ваймс. «Ще ні». Ваймс кілька разів то розтуляв, то затуляв рота. Петриці повернувся до столу і взяв аркуш паперу. І, звісно, потрібно подбати про інші деталі», – сказав він. «Наприклад», – хрипко мовив Ваймз. «Герб Ваймзів, звісно ж, буде відновлено, це важливо. Знаю, що леді Сибіл неймовірно засмутилась, дізнавшись, що вам не дозволено мати власний герб, а також коронета з навершими. Можете взяти цю коронету з навершими і, яку ви, я сподіваюся, одягатимете на офіційні події, такі як… Приміром відкриття пам'ятника, який так довго знеславлював місто своєю відсутністю. Хоч раз Ваймзові вдалося випередити ветеринарій. Знову старий кам'янолицей? запитав він. Я вгадав так пам'ятник старому кам'янолицему правильно мовив лорд ветеринарій ясно, що не вам. Зводити статую комусь, хто намагався зупинити війну, якось не дуже м, статечно. Звісно, якби через вашу горду недбалість загинуло 500 солдатів, ми б вже плавили бронзу. Ні, я думав про першого Ваймса, який спробував відкрити шлях у майбутнє, а натомість всього лиш увійшов в історію. Я думав, десь, може, на вулиці персикового пирога. Вони дивились один на одного, як два коти, як гравці в покер». На горі Бродвею, хрипко мовив Ваймс, прямісінько, перед палацом Патрицій виглянув через вікно. Домовились, я милуватимусь ним, і впритул до стіни. Подалі від протягів, обов'язково. Якусь мить Ваймс стояв ошелешений. Ми втратили людей, сімнадцятьох, трагічно. В різного роду сутичках, підтвердив лорд ветінарій, я хочу вдовиці та утриманці отримують відшкодування, вам стався. Так тримати, сер. вигукнув морква. Новоспечений герцог потер підборіддя. Але ж це означає, що я маю бути одружений на герцогині, сказав він. Ну й жирне слово герцогиня, а Сибіл ніколи таке не цікавило. Я знімаю капелюха перед вашими глибокими пізнаннями жіночої психології, мови вецінарі. Я бачив щойно її лице, не сумніваюся, що під час наступного чаювання з подругами, серед яких, якщо я не помиляюся, є герцогиня Квірмільська і вельможна Селашіль, леді Сибіл сидітиме цілком незворушна і нітрохи не самовдоволена. Вам завагався. Сибі була, навдивовижно, врівноважна жінка, звісно ж, і такі речі вона залишила вибір цілком за ним, чи не так? Такі речі не... Ну, звісно, вона б не... Вона... Звісно, вона б хотіла, правда? Вона б не вихвалялася, але її б гріла думка, що вони знають, що вона знає, що вони знають. Гаразд, погодився він. Але послухайте, я думав, тільки король має право призначати когось герцогом. Я мовчу про всяких лицарів-баронів, бо це так, політика, але для герцога потрібно. Він глянув на Вецінарій, а тоді на Моркву. Вецінарій сказав, що йому нагадали. Переконаний, якщо в Анкморпорку колись ще буде король, він захоче затвердити моє рішення. М'яко мовив Вецінарій, але якщо в нас більше ніколи не буде короля, тоді я не бачу жодних проблем. «Мене купили і продали?» – егеш, – спитав Ваймс, хитаючи головою, – «Купили і продали?» «Зовсім ні», – заперечив етінарій, – «Так, і не тільки мене, всіх нас, навіть Іржавського, Ржавського, і всіх тих бідолах, які пішли на вірну смерть. Ми не є частиною великої картини, правда? Нас просто купили і продали?» Ветінарій раптом зірвався за столу, аж перекинувся стілець і постав перед Ваймзом. Справді? Люди пішли на війну, Ваймзе, а тоді повернулися. Якими славними були б війни, якби їм ніколи не доводилося битися? Він завагався, тоді стинув плечима. А ви, кажете, купили і продали. Граст, але я не думаю, що даремно витратили. Патриці різко і мигцем усміхнувся, як він робив, коли вигадував щось не дуже смішне, що тим не менш його тішило. Вені, вічі, ветінарі.